З цеху вибігли робітники друкарні, ми боялися, що хаблак і загатний щепляться битися. Правду кажучи, і між нами, дехто з нас шкодував, що Андрій Сидорович не вліпив секретареві доброго ляпаса. хто була б інтелігентику наука, ліпша за словесно. Але це вже, звісно, лише так, щоб докинути. Не подумайте, ніби я за хуліганство. Бувають випадки, коли відчуваєш безсилля слова – Передаю лише тез Хабкового монологу, що збереглося в пам'яті. Так, я не здар. Я посередність, але хіба ваші таланти дають вам право знущатися з мене? Я таки мрію про журналістику, коли всі справжні журналісти схожі на вас, хай вона загине та журналістика. Таких треба в колисті душити змалечку, а ви й собі й людям світу не застували. Я вас любив, я схилявся перед вами, а зараз думаєте, ненавиджу? Це була б за велика честь для вас. Я вас жалію. Я не здара, маса, посередність, я хаблак, з якого ви глузуєте, якого в душі й на копійку не цінуєте. Я жалію вас, талановитого інтелектуального загадного. Та ви самі себе не любите. Ви ненавидите власну душу, ви проклинаєте її. Але живете з нею, бо то ваша суть. А від власної суті куди подінишся, і тому мені дуже жаль вас. Я щасливіший від вас, бо я людина. Не буду переказувати всього, що запам'яталося з хаблакового крику, неприємна історія. Згадати соромно, єдине вона розбудила пригніченого невдачами хаблака. Вона змусила його шукати людської гідності не в талантах і навіть не в розумі, а в чимось іншому. Глибшим, людським, можливо, в доброті. Ця сутичка допомогла Андрію Сидоровичу вибрати рішенець на перший погляд дріб'язковий, але він скерував усі подальші кроки його. Щодо загадного, то про це згодом. Видихавшись, знесилювши від історичного крику, Хаблак пошпурив на червону скатертину зведення і пішов з редакції. Загадного вистачило сили підняти кинуті облаком папери та зачинитись у своєму кабінеті. Але я вже не милувався тою витримкою. Давно вже ми з вами не копали в глибину, не знімали нашарування років. Будьмо ж археологами, що шукають початок усьому на вістрі заступа. Минулого разу я розповів про армійський період Іванового життя. А що ж було до того? які поштовхи формували цей неабиякий характер. Справді, ніби в археологів. Чим глибше копаєш, тим цікавіше стає. А здається, ось-ось сягнеш суті всіх речей. Що ж, обережненько щистимо перший армійський рік, і перед нами оживе Іванова юність. У своїх вечірніх сповідях він любив згадувати ці два роки між ремісничим училищем та військом. Навіть трохи романтизував їх. Працював у місті. Неподалік село приїздив додому в темній формі зі срібними молоточками, Гарний, штани, кльош, дужий. Хлопців у селі мало, дівчат багато. Іванко, Івасику. Іде недільними вулицями, баби попід тинами шепочуться. Чий такий красень, та ж загатної, ось товій Буйвол. Так це той, що Буйволом у школі дражнили, що на цвинтарі із самопала стріляв, ніколи б не подумала, як діти ростуть, наче городський. Здрастуйте, зятьок. Світ сотворили, аби було де пишатися першому парубкові на селі Івану Загатному. Одного літнього дня, так чи майже так починаються всі оказії. Власне, заради цього випадку я і пишу про Іванову юність. Не буду додавати від себе ані слова. Я записав цей монолог після чергової сповіді загатного, маючи надію усіми грішні, написати ліричне оповідання. Тож, одного літнього дня погостювати в сільських родичів приїхали дві столичні студентки. А тепер, як кажуть по радіо, вмикаємо запис, голос загатного. Біля клубу танцювали. Пилюка ригіт, дівочий вереск у сутінках, гармошка рипить, шерех соняшникового насіння, лушпиння спльовували під ноги і на плечі сусідів.